wa intatabaatil muhdisuna wa hidan ba'da wahidin ilman la nihayata lahu fattatsalulu li annahu tatsalzal amru W Tetapaga. A Asal masyarakat kita mendatakan dalil yang menunjuk atas kata Ado Allah Taala itu wajib ada ha, di situ. Buka mata-mata kata dalil yang menunjuk atas Ado Allah dak ada Allah tu wajib. Ha, ah sebab dia kata di atas wa ma'na kaunih ta'ala Wajibal wujudi ha, kalau nak kalau nak semata-mata nak wayak nak dalil Tuhan ada nak kata ha, apa dia Allah tu maujud. Ah ha, macam gitu ni wajibal wujud. Dalih kata ada Allah tu yang wajib ada Bahawasanya tak harus Atas Allah tu boleh hilang Tak kala itu maka tidak terima Ia akan Akan tiada Tak seperti ada kita makhluk Yang harus adanya Pasal harus tu lah Terima ia akan tiada Haa makna kata Kita ni yang terima ada terimo tak ada. Mananya kita dalam keadaan ada ni, primo akan tak ada. Sebab apa? Sebab ada kita ni harus ada pun ada Allah Taala tu wajib. Apa ha, zat itu tak terimo, ia akan tiada. Ah, ha, yin dikatakan wajib ada mustahil tiada. Ha, nah. Kemudian turun-turun mari Ha, jadi susung mai katanya Allah itu wajib berkenak oleh semua alam kepadanya. Siap-siap mereka yang wajib berkenak alam kepadanya maka ia yang wajib ada. Ah ha, itu bermaksudnya Allah itu wajibul wujud. Ha. Kemudian pula alam sebab apa berkenak kepada Allah kerana alam tu baru. Ah ya kata dalilussura ma taqaddama amin annal al 'alama hadisun. Alam tu yang baru dan tiap-tiap yang baru mesti berkenaknya kepada yang mambaruh. Ha. Jadi <tuh> Nabi ada begitu Dalil kubra pula. Ah ha, sekiranya kala tidak, tidak ada ia yang wajib ada. Laulam yakun wajib alwujudi. Kalau tidak ada ia Allah tu yang wajib ada. Naf ya la kana jaizahu. Naf adalah ia Allah tu yang haruh, hanya yang haruh ada tu. Ha, maka berkana ia Allah kepada yang membahru ha, nah. Kalau Allah tu ada dia yang haruf bah, Tak lepah pada yang mengado. Seperti kita yang bahru ni ha, Tak lepah daripada yang mengadu Iaitu Allah Apa ha, Allah tu kalau ada dia tu haruf Jadi tak lepah pada yang membahru yang mengadu Seperti tu Ah, ha, tu nak sambung kerana kita berhenti di tengah tu wa yabtaqiru muhdithuhu dan berkeno lah oleh yang mengadakan Allah itu kepada ilah muhdithin kepada yang membaharukan juga lah hadis itulah kalau sekiranya pekerjaan berkenak tu kelik pada yang dulu panggilnya daur nah sudah ba'iraja'al amru ilal awwali Ha, kita lakar kata Fadjawru Ini ha, fahuwa Dawr Panggil Dawr ha, Sambungnya Wa intata ba'atil muhdithuna Dan jika berturuk-turuk ha, Berturuk-turuk ha, berturuk Segala yang membaharukan itu Wahidan Ba'da wahidina Esa Kemudian pada esa Sekemudian pada se Ataupun yang esa, kemudian daripada yang se Itu panggil berturuk-turuk Berturuk-turuk Mana? Allah tu yang harus ada Berkandak kepada yang mengadanya Yang mengadanya tu pun yang harus ada Berkandak kepada yang mengadanya Ha, yang mengada tu pun harusnya ada Bukan nak Tata-tata dia muhdithun. Kalau sekira berturuk tu Segala muhtis Segala yang membahru Wahidan ha, Yang asa Ba'da wahidin Kamu dia pada yang asa Satu Kamu dia pada satu Satu satu. Hingga ke mana tu? Ila ma la niha lahu Hingga kepada barang yang tiada kesudahan baginya Haa Hingga siapa tidak sud baginya Ah, ha, tu bagi tatabuk Haa Berturut-turut Hingga siapa tidak sud Tu orang panggil Fatasal sulu Ini fahuwa atasabuk tu panggil tasal sul Hmm jadi berhubung-hubung berturuk-turuk dengan tidak ha hingga kepada ketiadaan kesudahan tu pangit tasalsul adapun kaluk ha, kalur roju'ul amri ilal awal itu pangit daur ha, Allah harus ada tak lepas pada yang mengadanya yang mengada itu pun harus ada tak lepas pada yang mengada Ha hak tu pula baru tak lepas pada yang ngada. Yang ngada tu siapa dia? Klik kepada hak dulu. Ha tu panggil daur kerana berkeliling balik. Ada hak-hak yang kedua ni, hak tu tak lepas pada yang membaharu. Yang membaharu adanya haruh juga ha, tak lepas pada yang membaharu. Klik ke sama dak? Dak. Terus-terus terus-terus. Ha dia panggil sada ma'adil muhdisut. Turuk-menuruk berturuk-turuk tajak. Berturut-turut esok, kemudian esok, esok, esok. ke mana? Hengok ilah malanihayata lahu. Hengok kepada barang yang tidak ada kesudahan. Ada tu lahu gena ma hengok kepada barang la nihayata lahu lahu lima. Hmm, mat itu kena gagap, kenak datapun. Berturuk-turuk ni hengok siapa? Berturuk-turuk Berturuk tidak ada kesudahan baginya bagi mat. Dia aik mat ada tujuh. Ah hatu panggil tasal sul kalut